Bila kita nampak raut wajah orang yang tenang cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Bila nampak orang melangkahkan kaki dengan tenang penuhi bawah, maka ketenangan bukan pada kakinya. Bila tampak ayunan tangannya tak tergesa-gesa, maka bahagia bukan pada tangannya. Di mana letak bahagia itu? Ala fil Ketahuilah dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasad kulluh kalau yang segumpal itu baik maka yang lain ikut menjadi baik wa idza fasadat fasadal jasad kulluh kalau yang segumpal itu rusak maka dia pun ikut menjadi rusak yang segumpal itulah yang mengendalikan mata telinga tangan kaki yang segumpal itulah tempat rindu benci marah ridha ikhlas fasik hasad kufur di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habib habibaka haunamma. Kalau kau sayang sayanglah secukupnya sahaja. Karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci bencilah secukupnya sahaja. Boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Berapa banyak perempuan berkata, siapa itu? Itulah orang yang dulu paling aku benci Tapi hari ini Masih ada juga benci Tapi tak banyak Oleh sebab itu maka Dijaga dia la Hari itu tak ada guna harta Wala banun Tak ada guna anak Illa man atallah Kecuali orang yang datang Menghadap Allah Bi salim dengan hati yang salim qall qalb ba qallaba berbolak-balik qallaba tidak selamanya bahagia kadang pagi hati tenang petang datang dia pun susah kadang pagi hati lapang petang tiba dia pun gundah maka apa yang dapat menolong ala bi kecahwilah dengan banyak menyebut mengingat Allah Tatma tatma'innul qulub maka hati akan menjadi lapang qalbul mu'min baina asabi'in rahman hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa rahman kalau dia hendak dia balikkan yang senang menjadi susah kalau dia berkehendak yang susah dia balik menjadi lapang berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah tapi dia masih boleh tersenyum sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala Makan, pakai Tapi tampaknya kesenangan Tak pernah singgah Apa sebab? Kerana hati milik Allah Dia ada dalam diri kita Tapi dia bukan punya kita Lillahi mafis samawati Wama fil ar Apa di langit, apa di bumi Milik Allah, balikkan kepada Allah Dari Allah, balik kepada Allah Senang mengucapkannya Payah mengamalkannya lebih sulit memasukkannya ke dalam hati Oleh sebab itu, maka apa cara supaya hati menjadi lapang? Yang pertama, iman Mesti ada iman Percaya bahawa dia ada walaupun tak tampak oleh mata Dulu ada seorang filosof Dia berkata bahawa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata Disentuh tangan, didengar telinga tapi beliau tidak dapat ditinggalkan mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan. Maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujud dia. Wujud ada. Mikrofon ada. Mimbar ada. Orang ada. Kerana aku boleh menatap dengan mata, mendengar suara dengan telinga, bersapa tangan dengan alat yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita mengenal dia bukan kerana rupa Bahkan bila kita pejam mata nampak berbagai macam rupa Itukah dia? Bukan Walam yakullahu kufwan ahad Bila kita pandang tengah malam tampak bermacam warna rupa Itukah dia? Ma bi balik. Fallahu laisa kazalik Apa yang terlintas di hatimu Maka dia tidaklah seperti itu dia tak dapat dipandang dengan mata Dia tak dapat ditangkap mata Dialah yang dapat menatap mata Jangankan dia Wajah kita pun kita tak boleh melihatnya Siapa yang boleh melihat wajahnya? Sementara belum dijumpai cermin Belum pandai orang membuat cermin Orang tak tahu bentuk rupa wajahnya bagaimana Sampai suatu hari dia dalam perjalanan panjang Dia tengok ada pohon nan rindang Lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon rindang Menghindar dari panas terik matahari Di bawah pohon rindang ada kolam Air Maka saat dia akan mengambil minum dari air kolam Disitulah dia melihat wajahnya Oh begitu rupa wajah di dalam air kolam